u ime Allaha, milostivog, samilostnog. A odgovor naroda njegova je glasio, istirajte lutovu porodicu iz grada vašeg. Oni su ljudi čisto unci. I mi smo spasili njega i porodicu njegovu, sve osim žene i njegove. Mi smo odredili da ona ostane s onima koji će kaznu iskusiti. I pustili smo na njih kišu, a strašnili kiše za one koji su bili opomenuti. Reci, hvala Allahu i mi robovima njegovim koje je on odabrao. Šta je bolje, Allah ili oni koji njemu ravnim smatraju, onaj koji je nebesa i zemlju stvorio, I koji vam spušta s neba kišu Pomoću koje mi dajemo da ozelene bašće prekrasne Nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji Ali su oni narod koji drugi s njim izjednačiv Onaj koji je zemlju prebivalištem učinio I kroz nju rijeke proveo I brda nepomična postavio i dva mora pregradio. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Ne postoji, nego većina ni, u neznanju živi. Onaj koji se nevoljniku kad mu se obrati odaziva i koji zlo otklanja i koji vas na zemlji namjesnicima postavlja, zar pored Allaha postoji drugi Bog? Kako nikako vi povuku da primite? Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti svoje šalje, zar pored Allaha postoji drugi Bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge njemu ravnim smatraju? Onaj koji sve izničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti i koji vam obskrbu s neba i zemlje daje, Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Reci, dokažite ako istinu govorite. Reci, niko osim Allaha ni na nebu ni na zemlji ne zna što će se dogoditi i oni ne znaju kada će oživljeni biti. Zar oni onom svijetu da što znaju? Ništa. Oni unj sumljaju. Oni su slijepi prema njemu. Nevjernici govore, zar ćemo kad postanemo zemlja i mi i predsi naši zaista biti oživljeni? Ovim nam se već odavno prijeti i nama i predsima našim, a ovo su samo izmišljotine naroda, drevnih reci, putujte po svijetu i vidite kako su završili griješnici. I ne žalosti se zbog njih i neka ti nije u teško zbog spletki njihovi. Kad će se već jednom obistiniti ta prijetnja, ako istinu govorite, pitaju oni, reci, stičit će vas sigurno nešto od onoga što požurijete. A gospodar tvoj je neizmjerno dobar ljudima, ali većina njih nije zahvalna. Gospodar tvoj dobro zna ono što grudi njihove taje i ono što oni na javu iznose. Nema ničeg skrivenog ni na nebu ni na zemlji, a da nije u knjizi jasnoj. Ovaj Kur'an sinovima Israilovi kazuje najviše o onome u čemu se oni razilaze. I on je u istinu putokaz i milost svakom onom koji vjeruje. Gospodar tvoj će im popravdi pravdi svojoj presuditi. On je silni i sveznajući. Zato se pouzdaj u Allaha, jer ti doista slijediš pravu istinu. Ti ne možeš mrtve dozvati, niti gluhe dovikati kada se leđi Ni ti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti. Možeš jedino dozvati one koji u riječi naše vjeruju. Oni će se odazvati. I kada dođe vrijeme da oni budu ukažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im da ljudi u dokaze naše nisu uvjereni. A na dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu oni koji su dokaze naše poricali, oni će biti zadržani. I kad dođu, on će upitati jeste li vi dokaze moje poricali ne razmišljajući o njima, ili šta ste to radili? I njih će kazna zato što su mnogobošci bili pa neće moći njih riječi izustiti. Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj odpočinu, a dan vidni? To su zaista dokazi za narod koji vjeruje. A na dan kad se urok puhne, pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na zemlji, izuzev oni koje Allah poštedi, svi će mu ponizno doći. Ti vidiš, panine, I misliš da su nepomične. A one promiču kao što promiču oblaci. To je Allah ovo dijelo koji je sve savršeno stvorio. On doista zna ono što radite. Ko učini dobro dijelo, dobiće veliku nagradu za njega i bit će straha na sudnjem danu pošteđen. A oni koji budu zločinili, u vatru će na glavačke biti gurnuti. Zar ćete biti kažnjeni drugačije nego što ste zaslužili? Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedinog gospodaru ovoga grada, koji je on učinio svetim, a njemu sve pripada. I naređeno mi je da budem poslušan i da Kur'an kazujem. Onaj ko bude išao pravim putem, na pravom putu za svoje dobro, a onome koju zavludi ti reci, ja samo pominjem i reci, Hvala Allahu. On će svoja pokazati, pa ćete ih vi poznati, a gospodar tvoj motri na ono što radite. Kazivanje u ime Allaha milostivog samilostnog. Ta Sin, Min. Ovo su ajeti knjige jasne. Mi ćemo ti kazati neke vijesti o Musa o i Faraonu, onako kako je bilo, i to za one ljude koji vjeruju. Faraon se u zemlji bi oponio i stanovnike njezine na stranke izdijelio. Jedna je tlačio, Mušku im djecu klao, a žensku u životu ostavljao, doista je smutljivaz bio. A mi smo htjeli da one koji su na zemlji tlačeni milošću obaspejemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo. I da im na zemlji vlast darujemo, a da Faraonu i Hamanu i vojskama njihovim damo da dožive baš ono zbog čega se od strahovali. I mi nadahnu smo Musa majku, doiga, a kad se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku i ne strahuji i ne tuguj. Mi ćemo ti ga doista vratiti i posanikom ga učiniti. I nađoše ga faraonovi ljudi, da im postane dušmanini jad. Zaista su faraoni Haman i vojske njihove uvijek riješili. I žena faraonova reče, on će biti radost imeni i tebi, ne ubijte ga. Možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti, a oni ništa ne predosjetiše. I srce Musa ove majke ostade prazno, umalo ga ne prokaza, da mi srce njeno nismo učvrstili i vjernicom je učinili. I ona reče, sestri njegovoj, idi za njim. I ona ga ugleda izdaleka, a oni nisu bili ništa primijetili. A mi smo mu već bili zabranili do ilje, pa ona reče, očete da vam ja pokažem porodicu koja će vam sa onjemu brinuti i koja će mu dobro željati. I vrati smo ga majici njegovoj da se raduje i da ne tuguje i da se uvjeri da je Allah ovo obećanje istinito, ali većina njih ne zna. I kad se on opasa snagom i stasa, dado smo mu i znanje. Tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. I on uđe u grad opažen od stanovnika njegovi i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku. Jedan je pripada u njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć ona iz njegova naroda protiv onoga iz neprijateljskog naroda i Musa ga udali šakom i usmrti. Ovo je šejtanov posao, uzviknu. On je zaista otvoreni neprijatelj koji u zavadu dovodi gospodaru moj, reče on da ja sam sam sebi zlonanio, oprosti mi. I on mu oprosti. On uistinu prašta i on je milostiv. Gospodaru moj reče Tako mi blagodati koju si mi ukazao, više nikada nevjernicima neću biti od pomoći. I Musa u gradu osvan i prestrašen, očekujući šta će biti, kad ga ona isti od jučer pozva ponovo u pomoć. Ti si zbilja u pravoj zablodi, reče mu Musa. I kad htjede da ščepa zajedničkog im neprijatelja, reče mu onaj, o Musa, zar ćeš da ubiješ i mene kao što si jučer ubio čovjeka? Ti hočeš da na zemlji silu provodiš, a ne želiš da miriš. I jedan čovjek s kraja grada dotrča. O Musa, reče, glavešine se dogovaraju da te ubiju, zato bježi. Ja sam ti zbilja, iskren savjetnik. I Musa iziđe iz grada, ustrašen, iščekujući šta će se desiti. Gospodaru moj, reče, spasi me naroda koji ne vjeruje. I kad se uputi prema Medijenu, on reče, Gospodar moj će mi pokazati pravi put. A kad stiže do vode medijanske, zateče oko nje mnoge ljude kako napajaju u stoku, a malo podale od njih ugleda dvije ženske koje su je od vode odbijele. Šta vi radite? Upita on. Mi ne napajamo dok čobani ne odu, odgovoriše one. A otac nam je veoma star. I oni im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče, Gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebna. I jedna od njih dvije dođe mu poslije, idući stidljivo, i reče, otac moj te zove da te nagradi zato što si nam je napojio. I kad mu dođe i kaza mu šta je doživio, on reče, ne strahuj, spasio si se naroda koji ne vjeruje. O, oče moj, Reče jedna od njih, uzmi ga u najem, najbolje je da unajmiš snažna i pouzdana. Ja želim da te oženim jednom od ove dvije kćeri moje, reče on. Ali treba da me osam godina služiš, a ako deset napuniš, bit će dobra volja tvoja. A ja ne želim da te na to silim, ti ćeš vidjeti ako Bog da, da sam dobar. Neka bude tako između mene i tebe, reče Musa. Koji god od ta dva roka ispunim, nema mi se šta prigovoriti. Allah je jamac za ono što smo utenačili. Kada Musa ispuni ugovoreni rok i krenu sa čeljadi svojom, on ugleda vatru na jednoj strani brda. Pričeka te reče čeljadi svojoj. Vidio sam vatru. Možda ću vam od nje kakvu vijest donijeti ili zapaljenu glavnju da se ogrijete. A kad dođe do vatre, nekoga zovnu z desne doline iz tabla u blagoslovljenom kraju. O Musa, ja sam Allah, gospodar svjetova. Baci štab svoj i kad vidje da se poput hitre zmije kreće, on uzmaće i ne vrati se. O Musa, priđi i ne boj se, sigurno ti se nikakvo zlo dogoditi neće. Uvuci svoju ruku u njedra svoja, pojaviće se bijela, a bez mane. I priberi se tako od straha. To su dva dokaza od gospodara tvoga Faraonu i glavešinama njegovim. Oni su zaista narod raskalašni. Gospodaro moj, reče, ja sam ubio jednog njihova čovjeka, pa se bojim da i oni mene ne ubiju. A moj brat Harun je rečitio od mene pa pošalji sa mnom i njega kao mog pomoćnika da potvrđuje riječi moje, jer se bojim da me ne nazovu lašcem. Pomoći ćemo te, bratom tvojim, reče on. I obojici ćemo vlast dati, pa on se oni neće usuditi priči. S našim znamenjima vas dvojica i oni koji vas budu slijedili, postaćete pobjednici. I kada im Musa donese naše jasne dokaze, oni povikaše Ovo je samo smišljena čarolija. Nismo čuli da se ovako nešto dešavalo u doba predaka naši. Gospodar moj dobro zna onoga koji donosi uputstvo od njega, reče Musa. Onoga koji će na kraju pobijediti, a nevjernici doista neće uspjeti. O velikaši, reče Faraon, ja ne znam da vi imate drugog Boga osim mene, a ti ohamane. Peci mi opeke i se gradi mi toren da se popnem k Musa u Bogu, jer ja mislim da je on zaista lažac. A on i vojske njegove bijahu se bez ikakva osnova ponijeli na zemlji i mislili su da nam neće biti vraćeni, pa mi dohvatismo i njega i vojske njegove i u mori ih bacismo, pogledaj kako su skončali nevjernici. A bili smo ih učinili vođama koji su pozivali u ono zbog čega se ide u vatru, a na sudnijem danu niko im neće pomoći. I proprati smo ih prokletstvom na ovom svijetu, a na onom svijetu biće od svakog dobra udaljeni. I mi smo Musa u knjigu dali, nakon što smo drevne narode uništili da bude svjetlo ljudima i uputstvo i milost, da bi sebi došli. Ti nisi bio na zapadnoj strani, kada smo Musa u poslanstvu povjerali, a ni nisi bio ni njegov savremeni. Mi smo mnoge narode podigli i oni su dugo živjeli, a ti nisi boravio među stanovnicima Medjana da im kazuješ riječi naše, nego ti mi onima kazujemo vijesti. Ti nisi bio pored brda kada smo Musa pozvali, ali mi smo te poslali kao milost gospodara tvoga da opominješ ljude kojima prije tebe nije došao niko ko bi ih opomenuo da bi se opametili. I da ne reknu kadi stigne kazna zbog onoga što su počinili. Gospodaro naš, zašto nam nisi poslao poslanika, pa da dokaze tvoje slijedimo i vjernici budemo. A kad im dolazi istina od nas, oni govore, zašto mu nije dato onako isto kao što je dato Musav? A zar oni još davno nisu porekli ono što je Musav dato? Oni govore, dvije čarolije, jedna drugu podržava i govore... Mi u jednu ne vjerujemo. Reci, pa donesite vi od Allaha knjigu koja bolje je nego ove dvije na pravi put upučije. Nju bih slijedio ako istinu govorite. Pa ako ti se ne odazovu, onda znaje da se oni povode jedino za strastima svojim. A zar je iko gore za luta od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahov uputu? Allah doista neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. A mi im objavljujemo sve riječ po riječ, da bi razmislili. Oni kojima smo dali knjigu prije Kur'ana vjeruju u nj. A kada im se kazuje, govore, mi vjerujem u nj. On je istina od gospodara naše. Mi smo i prije bili muslimani. Oni će dobiti dvostruku nagradu zato što trpe, i što lijepi im zlo uzračaju, i što od onoga što im daje mu A kad čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu, nama naša djela, a vama vaša djela, mir vama. Mi ne želimo društvo neuki. Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće, i on dobro zna one koji će pravim putem poći. Oni govore, ako s tobom budemo pravi put slijedili, bit brzo iz rodnog kraja protjerani. Zar i mi ne pružamo priliku da boravi u svetom i bezbjednom mjestu gdje se, kao naš dar, slivaju plodovi svakovrsni, međutim, većina njih ne zna. A koliko smo mi sela i gradova uništili, čiji su stanovnici u životu objesni bili, eno domova njihovih. Maloko poslednjih navrati u njih nama su ostali. A gospodar tvoj nikad nije naselja uništavao doko njihov glavni grad poslanika ne bi poslao, koji im je dokaze naše kazivao. I mi smo samo onda naselja uništavali kad su stanovnici njihovi nasilnici bili. Sve što vam je darovano samo su naslade i ukrasi u životu na ovom svijetu. A ono što je u Allaha bolje i trajno je, zašto se ne opamjetite? Kako može biti jednak onaj kome smo lijepu nagradu obećali i koju će dobiti? I onaj kome smo dali da se naslađuje u životu na ovom svijetu, a koji će poslije na onom svijetu u vatru ubačen biti? A dan kad ih on pozove i upita, gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali? Reći će oni na kojima će se riječ obistiniti, gospodaru naš, ove što smo na stramputicu naveli. Naveli smo zato što smo i stami na stramputici bili. Mi se pretom omodrićemo. Oni se nama nisu klanjali. Pozovite božanstva vaša, reći će im se. Pa će ih oni pozvati, ali im se ona neće odazvati. I pat će doživjeti i zažali zažaliće što na pravom putu nisu bili. A dan, kad ih on pozovi i upita, šta ste poslanicima odgovorili, toga dana oni neće znati šta će odgovoriti, pa ni jedan drugog neće ništa pitati. A onaj koji se bude pokajao i koji bude vjerovao i koji bude dobra djela činio, on će postići šta je želio. Gospodar tvoj stvara šta hoće i on odabira. Oni nemaju pravo da biraju. Hvaljene neka Allah i vrlo visoko iznad oni koji s njim izjednačuju. Gospodar tvoj zna ono što srca njihova kriju i ono što oni iskazuju. On je Allah, drugog Boga osim njega nema. Njemu neka je hvala i na ovom i na onom svijetu. Samo on sudi i njemu ćete se vratiti. Reci, kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam noć potre vječno do sudnjeg dana, koji Bog bi vam osim Allaha svjetlo dao, zar ne čujete? A reci, kažete vi meni, ako bi Allah dao da vam dam potreje vječno do sudnijeg dana, koji Bog bi vam osim Allaha noć dao da u njoj odpočinete, zar ne vidite? Iz milosti svoje On vam je dao noć i dan da se u njoj odmarate, I da izdobara njegovi privređujete I da zahvalni budete A na dan kad ih on pozove i upita Gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali Iz svakog naroda dovešćemo svjedoka i reći Dajte svoj dokaz I oni će saznati da je Bog jedino Allah A neće im biti oni koje su izmišljali Karun je iz Musa naroda bio Pa ih je tlačio A bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. Ne budi objestan, jer Allah ne voli one koji su objestni. Govorili su mu ljudi iz naroda njegova. I nastoji da time što ti Allah dao stekneš onaj svijet. A ne zaboravi ni svoj udjel na ovom svijetu. I čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio. I ne čini nered po zemlji. Jer Allah ne voli koji ne rečine. Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim, govorio je on. A zar nije znao da je Allah prije njega već uništio neke narode, koji su bili od njega jači i koji su bili više nakupili, a zločinici neće o grijesima svojim ni ispitivani biti? I iziđe on pred narod svoj u svom sjaju, a da i nama ono što je dato Karunu. Govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu, on je u istinu presrećan. Teško vama, govorili sučeni. Onome koji vjeruje i čini dobra djela, bolje je Allahova nagrada, a će samo strpljivima pružena. I mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali, I nikoga od Allahove kazni nije mogao odbraniti, ani ni sam sebi nije mogao pomoći. A oni koji su ranije priželjkivali da su na njegovu mjestu stadoše govoriti, zar ne vidite da Allah daje obilje onome od robova svojih kome on hoće, a pa i da uskračuje? Da nam Allah nije milost svoju ukazao, i nas bi u zemlju utjerao. Zar ne vidite da nezahvalnici nikad neće uspjeti? taj drugi svijet da ćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da ne rečine a one koji se Allah boje čeka srećan kraj onaj ko učini dobro djelo dobiće da se to rostruku nagradu za njega a ona ko uradi zlopa, pa oni koji budu zlo radili će tačno prema zasluzi kažnjeni onaj koji ti objavljuje Kur'an Sigurno će te vratiti na onaj svijet. Reci, gospodar moj dobro zna ko je na pravom putu i koji je oči toj zabudi. Ti nisi očekivao da će ti knjiga biti objavljena, ali ona ti je objavljena kao milost gospodara tvoga. Zato nikako ne budi nevjernicima saučesnik. I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih riječi kada ti se objave i pozivaj gospodaru svome I nikako ne budi od onih koji drugi njemu smatraju ravnim. I neklanjaj se pored Allaha drugom Bogu. Nema Boga osim njega. Sve će osim njega propasti. On će suditi i njemu ćete se povratiti. Pavuk. U ime Allaha Milostivog, samilostnog. Elif, lam, mim. Mislili li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo iskušenje dovodili i one prije njih da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju? Onaj ko se boji susreta s Allahom pa, doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko hrđavih postupaka njihovi i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagredom nagraditi. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim, ali ako te oni budu nagovarali da meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, Onda ih ne slušaj, meni ćete se vratiti, pa ću vas ja ono što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha. A kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko umučenje isto što je Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, Sigurno će oni reći Bili smo uz vas A Allah ne zna dobro ono što je u grudima čim Allah dobro zna one koji vjeruju I dobro zna one koji su dvolični Nevjernici govore vjernicima Slijedite naš put A mi ćemo nositi grijehe vaše A ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov Oni samo lažu Ali će sigurno Vlastito breme i breme oni koje su u zabludu odveli nositi I za laži koje su iznosili doista na sudnjem danu odgovarati Mi smo nuha narodu njegovu postali I on je među njima ostao hiljadu, manje 50 godina Pa ih je potom zadesio potop Zato što su Allah u druge rani smatrali I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili I poučnim primjerom svijetovima je učinili. A i brahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je o narodu svome. I njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha ku mirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vimimo Allaha klanjate, ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite. I njemu se klanjajte, i njemu zahvalni budite, njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnim svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Zarovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti. Allahu je to zaista lahko. Reci, putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio i Allah će to poslije po drugi put stvoriti. Allah zaista sve može. On kažnjava onoga koga On hoće i milost ukazuje onome kome On hoće i njemu ćete se vratiti. Njegovoj kazni nećete umaći na zemlji ni na nebu, a nemate mimo Allaha ni zaštitnika ni pomagača a onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze i u susred s njime. Ti su izgubili nadu u moju milost. Njih čeka patnja nesnosna. Odgovor naroda njegova bijaše ubijte ga ili ga spalite. Ali Allah ga iz vatre izbavio. To su istinu dokazi za narod koji vjeruje. Viste ste, reče on, Mimo Allaha ku mire prihvatili, da biste u životu na ovom svijetu medusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na sudnjem danu, jedni drugi ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati. Vatra će vaše boravište biti i niko pomoć neće moći priteći. I lut mu jedini povjerova, a Ibrahim reče, Ja se selim onamo kuda mi je gospodar moj naredio, jer je on u istinu silan i mudar. I mi smo mu Ishaka i Jakuba poklonili i potomcima njegovim vjerovjesništvo i knjigu dali, a njemu na ovom svijetu lijep spomen sačuvali, a na onom će doista jedan od onih dobriji biti. I luta, kada narod u svome reče, Vi takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio. S muškarcima občite. pod rubovima presrećete i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite. Odgovor naroda njegova bijaše učini da nas Allahova kazna stigne ako istinu govoriš. Gospodaro moj, reče on, pomozi mi protiv naroda griješnog. I kad i za slanici naši Ibrahimu radosnu vijez donesoše, rekoše, mi ćemo uništiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici. U njemu je lut, reče Ibrahim. Mi dobro znamo koji je u njemu, rekoše oni. Mi ćemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, osim žene i njegove. Ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti. I kad i za slanici naši dođu lutu, on se zbog njih sneveseli i uznemiri. Ne boj se i ne brini se, rekoše oni. Mi ćemo tebe i porodicu tvoju spasiti, osim žene tvoje. Ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti. A na stanovnike ovoga grada spustićemo strašnu kaznu s neba zbog toga što su razvratnici. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu u pameti imali. A u medjenu brata njihova Švajba, o narode moj, govori o jom, Allaho se jedino klanjajte i činite onu zašto ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji, neret praveći, zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa izadesi strašan potres I oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi, šeitan im je lijepi postupke njihove predočio, pa ih, iako su so razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna, i Faraona, i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, Ali su se oni na zemlji oholo ponijeli I kaznu nisu izbjegli I sve smo prema grijesima njihovim kaznili Na neke vjetar, pun pijeska postali. A neke strašnim glasom uništili Neke u zemlju utjerali, a neke potopili Allah im nije učinio nepravdu Sami su sebi nepravdu nanijeli Oni koji mimo Allaha Zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, u istinu, paukova kuća, neka znaju. Allah dobro zna da ovi kojima se oni, pored njega klanjaju, ništa ne predstavljaju. On je silni i mudri. To su primjeri koje mi ljudima navodimo, ali samo učeni svačaju. Allah je nebesa i zemlju s razlogom stvorio. To je doista pouka onima koji vjeruju. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu. Molitva zaista odrača od razvrata i od svega što je ružno. Obavljanje molitve je najveća poslušnost. Allah zna što radite. Istinu je rekao uzvišeni Allah